أندلس أندلس يا أرض أندلس الحبيبة كلمي إني بكيت وأنا في راقيك فعلامي لم تسيني وتكي عندما ناديتيني فصمتت لا ان عن Kao što vam poznate, započeli smo jednu seriju, jedan ciklus kraćih predavanja koji govori o istoriji Endelusa, to jest današnje Španije i Portugala. Dosta smo govorili u ovom početnom dijelu tri predavanja, znači ovo bi došlo četvrto. Samo da nas podsjetim, znači rekli smo da Da se vlast u Endelusu, shodno načinu vladanja, istoričari su, su podijeli u neke periode. Pa smo rekli da je prvi period, u kojem slučaju istoričari govorili o ono što se desilo u Endelusu, to je Ahad al odnosno period osvajanja i oslobađanja Endelusa, koji se desio je nešto, za nešto više od tri godine od godine i nekoliko mjeseci, od 92. godine pohiđe do, do kraja 95. odnosno početak 96. pohiđe za vrijeme halife emeviskog velidina domeljka. Govorili smo o tom periodu detaljnije. Nakon toga, znači nakon tog perioda, do, došla je period takozvane ahdolo volat, to jest period namjesnika koji su slijedili Helafet u Damu odnosno u današnjoj Siriji i Palestini bili su znači namjesnici od strane meviskog Helafeta. Znači e, ispred u ime meviskog Helafeta vladali su u Andalus. Taj period je trajao od 95. godine po hijri da deseti godina do 138. hijetski. 138. hijetski. a uh, ali zanimljivo znači da da imamo uh, to da je 130 znači očaj znači ovaj period traje do 138. a pada da je mevisko helafa ta se desio 132. znači 6 godina ranije. Ovaj period uh, takozvani alahdul balad namjesnik australije meviske države Taj period je trajao otprilike nekih 44 godine uzastopno. Pa smo također prši pust spomenuli da su učenjaci, kad govorili o ovom, ovom što se desilo u ovom periodu, podijelili uh, i taj period u dva stanja. Prvo stanje koje je trajalo od 95 do uh, 123. godine, uh, uh, nazivaju taj periodom uh, period snage, moći, džihada, osvajanja, širenja islama. I to misliš što smo hoćamo smo govorili prošli put. A stvari to je riječ o onim, uh, onim periodima kada su muslimani je prodrli u Francusku, kada su došli skoro do do Pariza, kada su osvojili uh, 70% današnji poznati francuski. Pa se je uh, pa se desio, jel, uh, godini, 115. godine, su 15. godine to je je desila se poznata bitka, pala to odnosno bitka kod Poatija 100 km od Pariza. E je u semani doživio veliki poraz zbog stvari koje su spomenuli prošli put i taj poraz je u stvari uzrokovao da da je, znači, bio početak slabljenja početi slabljenja i nazadovanja e, islamske države u Endelusu. To znači, je bilo znači 115. pohić gdje je preselio, tu ubic i preselio Brahman Lafiti, no, vojskovođa i namisnik koji je predvodio, koji lično sam predvodio tu bitku. Znači, ovaj period od 123. do 138. tih 15 godina smatra se periodom slabosti i pada i skoro nestanka islamske države u Endosu. اني يا مرتان على اهلي هناك وسلمي كان الملوك كان الملوك على الزمان وقارنوا